Filkavierit nekem kellett értesítenem, kimásnak. Nem omlott össze, pedig ettől féltem, hanem nyugodtan lezárta a krestoni házát, és felköltözött a mi lakásunkba. Mindannyiunknak megvan a maga módszere, hogyan megbírkózik a bánatával. Fillé a takarítás volt. Mosott, sikált, fényesített. Nem értettem tökéletesen, milyen megfontolásból teszi, de hát Istenem had csinálja. Azt az álmot dédelgeti, hogy Jenny hazajön? Hát persze. A szegény ördög. Ezért takarít. Nem tud beletörődni a dolgokba. Természetesen nem vallaná be, de én tudom, hogy ez jár a fejében. Mert ez jár az enyémben is. Miért egy Jennyt bevittem a kórházba, felhívtam az öreg Johnst és megmondtam neki, miért nem tudok bemenni. Úgy tettem, mintha sürgősen le kellene tennem a kagylót, mert tudtam, hogy kínban van, és olyan dolgokat akar elmondani, amiket szavakkal nem lehet kifejezni. Attól kezdve a napok egyszerűen ketté váltak. A látogatás időre és minden egyébre. És természetesen minden egyéb teljesen értelmetlen volt. Enni anélkül, hogy éhes volna az ember, nézni, ahogy Phil takarítja a lakást már megint, és nem aludni még Ackerman altatóival sem. Egyszer hallottam, hogy filaszt motyogja. Nem bírom tovább. A másik szobában volt, a vacsora edényt mosta el kézzel. Nem válaszoltam, de magamban azt gondoltam, én igen. Akár mozgatod a bábokat odafent, Mr. Legfelsőbb lény, kérlek, ne hagyd abba, én elviselem a végtelenségig, mert Jenny az mégiscsak Jenny. Aznap este kirúgott a szobából, az apjával akart beszélgetni, mint férfi a férfival. Ezen az összejövetelen csak olasz származású amerikaiak vehetnek részt, mondta, és olyan fehér volt, mint a párnahuzat. Úgyhogy lép le barett. Rendben feleltem, de nem menj nagyon messzire, mondta, mikor az ajtóhoz értem. Kimentem és leültem a halban. Nem sokára megjelent Phil. Azt mondja, hogy told oda a képed, suttogta, és a hangja rekedten kongott. Én veszek valami cigarettát. Csúkd be az ajtót, rendelkezett, ahogy beléptem a szobába. Szót fogadtam, óvatosan becsuktam az ajtót, és ahogy visszamentem, hogy leüljek az ágy mellé, alaposan szemügyre vettem. Vagyis a karjába futó csövekkel együtt ezt a karját rendszerint a takaró alá rejtette. Mindig szívesebben ültem hozzá nagyon közel, hogy csak az arcát lássam, amelyben bármilyen sápat volt is, ott ragyogott a szeme. Így hát nagyon közel ültem. Nem fáj, Oli. Igazán, mondta. Olyan, mintha lassú eséssel buknék lefelé egy szikláról, tudod? Valami felkavarodott bennem. Valami alaktalan dolog elindult felfelé a torkomba, és sírásra késztetett. De nem fogok sírni, még sose sírtam. Kemény vagyok, látod? Nem fogok sírni. De ha nem akarok sírni, nem nyithatom ki a szám. Egyszerűen csak bólintanom kell, hát bólintottam. Hülyeség, mondta. Mi? Inkább nyögés volt, mint értelmes szó. Gőzött sincs róla, milyen az szikláról lebukni, fiúka? Mondta. Soha ebben a büdös életben nem buktál le szikláról. De igen, válaszoltam visszanyerve beszélő képességemet, mikor veled találkoztam. Igen, mosoly futott át az arcán. Ó, ez volt a bukás, ki is mondja ezt? Nem tudom, feleltem. Shakespeare. Igen, de kicsoda? mondta majd nem panaszosan. Még arra sem emlékszem, melyik darabban. A Radcliffe-be jártam. Emlékeznem kellene az ilyen dolgokra. Valamikor kívülről tudtam a kőhel jegyzéket. Az igen? Meghiszem azt? Homlokát ráncolva megkérdezte. Mi a címol zongora száma? Utána nézek, ígértem. Pontosan tudtam, hogy hol. Odahaza a zongora melletti polcon. Utána nézek, és holnap az lesz az első dolgom, hogy megmondjam neki. Pedig tudtam, Bizonygatta Jenny, igazán, valamikor tudtam. Ide figyelj, mondtam Bogart modorában. Társalógjunk talán zenéről? Társalogjunk inkább temetésről. Nem, már bántam, hogy félbeszakítottam. Már megbeszéltem Fillel, Figyelsz, Oli. Elfordítottam az arcom. Igen, Jenny, figyelek. Megígértem neki, hogy rendezhet katolikus temetést. Te úgyis azt fogod rá mondani, rendben van. Rendben? Rendben, mondtam. Rendben, felelte. És akkor egy kicsit megkönnyebbültem, mert ezután már bármiről beszélhettünk, az csak jobb lehet. Tévedtem. Ide figyelj, Oliver, folytatta Jenny dühös hangján, bár erőtlenül. Oliver, ezt abba kell hagynod. Mit? Ez a bűntudat az arcodon, Oliver, ez beteg dolog. Én megpróbáltam változtatni az arc kifejezésemet becsület szavamra, de vegőrsöltek az arcizmaim. Senki sem tehet róla, te fiók, strici, mondta. Leszel szíves abba hagyni az önmarcangolást? Egyfolytában őt akartam nézni, mert sohasem akartam a szememet levenni róla, de most mégis le kellett sütnöm a szemem. Nagyon szégyeltem magam, hogy Jenny még most is olyan tökéletesen olvas a gondolataimban. Ide figyelj, ez az egyetlen dolog, amit kérek tőled, Oli. Különben tudom, hogy rendben leszel. Az a valami megint felkavarodott bennem. Úgyhogy nem mertem kinyögni azt az egy szót se, hogy rendben. Csak némán bámultam Jenny-t. Le van szarva Párizs, mondta hirtelen. Mi? Le van szarva Párizs, és a zene meg az összes baromság, amiről azt hiszed, hogy elraboltad tőlem. Nem sajnálom, te marha. Nem hiszed el? Nem, feleltem őszintén. Akkor takarodj innen, mondta. Nem akarlak itt látni. Komolyan gondolta. Mindig pontosan tudtam, mikor gondolja Jenny komolyan. Hát egy hazugsággal megvásároltam az engedélyt, hogy maradjak. Elhiszem, mondtam. – Az más? – jelentette ki. – És most megtennél nekem egy szívességet? Valahol belül ez a mindent elsöprő roham megint készült, hogy megríkasson. De megálltam. Nem fogok sírni. Egyszerűen csak jelzem Jennifernek egyetértő fejbólintással, hogy boldogon állok rendelkezésére bármilyen néven nevezhető szívességgel. – Lennél szíves nagyon szorosan tartani engem? – Kérdezte. A karjára tettem a kezemet. Jézusom, milyen sovány! És könnyedén megszorítottam. Nem így, Oliver, mondta. Igazán, tarts engem, gyere ide mellém. Nagyon-nagyon vigyáztam a csövekre, meg mindenre, mikor melléje döltem az ágyra, és köréje fontam a karom. Köszönöm, Olli. Ezek voltak az utolsó szavai.